Salatu wa salamu ala Rasulna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mën tebi ahum bi Ihsan ila Jumiddin Alla në falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë Dërsa në në me lejën e Zotit të vazhdojmë dhe sonë të me legjeratat e zakonëshme Ku tash më ime duke të rejtuar shambët e Koranit Dhe kemi filluar dhe aty kemi mbetur Tek shambët e jetës e kësaj bota Kësa i teme të ndërruar lojzër dhe motër e kja ja kemi kushtuar dhiri me tani 4 legjerata, edhe sënë të është legjerata e 5 në lidhje me jetën e kësaj bote. Edhe me zjatë dhe me kaqë legjeratë, nërta e më tepër, kaqë fërë të thuhet në lidhje me sëqarimin e kësaj qështje si pas trajtimit kuranur. Poron Melenia Lajellë Levalet me aftohë më sënë të, Më këtem për ta përmbyllur këtë shembull dhe për të vazhduar pas sot me shembuj të tjerë inshallah në të ardhmen. Ne kemi trajtuar shembuj që i ka sill Allahu xhalleu al në Kur'an në lidhje me jetën e kësaj bote, që ta kuptojmë drejt kët begati, kët mirësi që Allahu na dha, da të dimë se si ta luajmë rolin ton si krijesa të privilegjuara mbi fytyrën e kësaj tokë. Prandaj kemi trajtuar tema që kanë të bëjnë me dy elementit kryesore, që ndo është në bështet, shembl i kur anor, kur flet për dunjan, është e përkashme dhe se i nxan ujit. Dhe pastaj, është rajtua dhe që është e njeriut si kriese privilegjuar dhe mbi qëfar baza ndërtojët kjë privilegj dhe si mund të arrua njeriut privilegjin edhe në gazo të gjellë e vala. Dhe gjithashtu të disa dilema që mund të njëllosin kuptimin e drejt të kësaj bote, i kemi tretuar në takimin e kaluar. Dhe sa në do të vazhdojmë në shalla me një vargë pika shtjera, dhe se datë shpeshara gjatretimit do të kene njëvoj për një koncentrim dhe kuptim të drejt, dhe nuk kam gjithë ndoshta e mërtuas më të drejt dhe më të mirë dhe më të sakt, pra që do të plasmi sësa, a që ka thonë Allahu xhallahu ala në Kur'an kur flet për jetën e kësaj bote. Në koadën e trajtimit të kësaj bote, Allahu xhallahu ala ka përmendur, sikur që kemi thënë gjëra të ndryshme, një nga ato ka thënë falahu yanehu hayatan tayyibah. Do ne gjithsesi do t'i mësonim atij që të kët një jetë mirë. Andaj të mirë. Ëndaj cilët kanë përbërësit e jetës së mirë. Qëfar e përbën jetë në mirë më fëtyrë në kësaj toke? Nga se gjitha mundësit për të jetu mirë janë, dhe tjeta e kësaj botë është mirë, si kërse kemi shëruar. Allahu Gjallavala ka privilegjuar një rionë, e ka pregaditur, e ka mundësuar të gjitha ato që i duen jetë në kësaj botë. Prandaj, sa i përket kryuesit, e ka reguluar dhe e ka mundësuar që jetat jetë e mirë. Tash mbetet sa i përket krijesës, njëriut, se aj tash më adot garanton përbërës të duhur që tjetë jetë e mirë. Allah Gjellewala tash e ka bërë këtë jetë me përbërës të nevajshëm që tjetë e mirë. Edhe këta përbërës i kemi të rejtuar gjatë këtëri legjeratave. E cilë të janë përbërësit që duhet njerë me, me i siguru që tjetë jetë, jetë e mirë. Të shumë dhe në të Ato mund të jenë të përgjithshme, dhe ato mund të jenë të detajzuara, mund të jenë numerikisht, 3, 4, mund të jenë më shumë se kaxë. Nuk është më rëndësi sa so janë, Për rëndësi është që ni të kuptojmë drejtë se qëfar në duhet që të kimi jetë të mirë. Dhe realisht, qëka është jetë e mirë? Kur mund të thimi se kimi jetë të mirë? Shukani të ndërruar dhe dhe mutra Allahu xhallahu wala kur flet për jetën cilësorë dhe kualitative e quan hayat tayyiba, jetë e mirë. Ndërsa sot njerëzit preferojnë të thonë jetë e lumtur. Ndërsa Allah xhallahu wala nuk e përmend lumturinë në Kur'an, edhe pse ai është kryesi i saj. Nga se dallon koncepti i lumturisë sipas Kur'anit dhe sipas asaj që njerëzit mendojnë se është lumturia? Për ndaj, lumëturia reale dhe knetsia reale dhe vazhdushme e cila nuk rizikohet nga asë një sulm apo nga cëmim i ashtëm që mund të anjolos nuk existan biftyrën e tokës. Për ndaj, nuk mundë me e trejtu. Mund tjetë lumëturi e përkashme, mund tjetë lumëturi relative, e kuptimive të ngushta për shambull si disponim, mund tjetë për shambull si një E, për jetimi këndshëm por lumëturi me gjithë përbërështë e saj, Zotë i gjëllë lëvële këtë e kalen për gjennet por në dunja atë nuk kupton ke se s'ka lumëturi ka, për e ka emnin jetë e mirë e mirë do tët e këndshme e mirë do tët e knatëshme por padushim se nivellet e vlerësimit janë më naltë se mirë e po, për ndaj nuk është fundi i knatësis në dunja Sikur që nuk është fundi kur thimi, i vlerësimit, kurë themi i mirë. Po i mirë, nuk kupton që është i knatëshëm. është i mirë, i përstatëshëm. Mirë, po a ka mbi këtë vlerësim të mirë, di shka halama të mirë ka. Andaj kjo është ajtimi real që Korani a bënë jetës, jetës e kësaj bote. As tuk e në mvlerësan që të shkakton në nëveritë një të njërë të tikë prej sajë, por asë tuk ja lavdron s'ka i shmëresht që të mëndën se këtu është fundi. Kur themi mirë, kjo është mesatarja. Po, edhe në vlerësimet shkollore, mirë është mesatare. Nuk është niveli dëpt asim jaftushëm, por nuk është ashtë i shkelqyshëm. Dunjarë është këtu, nota kalimtare e saj është e mirë, ka që është apëm. Dëso vlerësimet e të shkelqyshëmës janë dikund tjetër. Me me gjithat, këtu njeriu mund të jeton jetë mirë, përkondër së probave, përkondër shumë gjërave që i mungojnë këtë dunja, e kështë të më ratë. Andaj përbërës të jetës mitë cilët janë. Janë munduar të ndërrua, edhe në të kaluaren, edhe sad, endë njerëzit, të të, të studiues, hullumtues, shkenstar, filozofët të nërëshën, mundohen që vazhdimisht të trajtojnë kriterit e një jetë të mirë. Kriterit e një jetë të knatëshme. Ma dje, kanë përmendur edhe disa pytje në formë të një pycori të cilat nëse ja përgjigjen të njëri, e ka kuptuar drejt jetën këtë botë, si pas të ju rapton. Edhe ati pycori i është përgjigjë kurani fonekryje. Por nuk dhe ta përgjigjë prezentojë sonde këtë pjëcorën nga të nuk është tema jonë por duha thëmë që trajtimi për njëtë mirë ka qenë gjithë monë aja që ka brenguos njërë jonë edhe sot e brenguos vazhdimisht jete e mirë të ndërruzër është jeta që ka qëllëm është jete që ka standarde është jete që ka vlera dhe këto vlera e japin qmimin kësa jete dën mungesë të këtyre vlerave nuk ka ndonjë kuptim pasa jeta mbi fytyrën e tokës. Për bursit e jetës së mirë janë, sikur të thash, mendale të ndryshme, un do t'andoj në tri, sikur se kam palëmrur edhe në fund të deshëruar, jo për shkak se këtë ndarje e gjej me argument dikun. Por shumica e studiuesve pavarësisht edhe fesë janë munduar që rrëdhë këtën e trijave të silën për të prezentu një model tjetës së mirë. Andaj edhe ne këtu do t'japim përgjithje pra Inshallah. Gase nuk bëjë ndesh me standart e Koranit, këtë kemi kusht, për të nuk bëjë ndesh me standart e Koranit edhe i shërbim për pjekjeve njërzore, kjo është kombinimi maj mirë i mund shumë. Cële është përbërsi i parë? Përbërsi i parë është ajë që Zotë Gjellewala me te edhe ka filu shpallin. Kemi thënë i këra. Zotë Gjellewala e filaj shpallin, e filaj komunikimin me tokën, me pejganberet në ti, e përmesti me gjithë njerëzit, me fjallin ledza. Ledzimi që ka simbolizan? A është ledzimi qëllim? Jo, është mjetë. Andaj Allahu Gjellewala përthet, ledza do të thëtë për dara këtë mjetë të rëndëseshëm për ty, e që të arrish ku të njëhuria. Përbërësi i parë i rëndëseshëm, i jetës e mirë është njëhuria, e vërteta. Njerëzër gjatë historisë gjithë më njën mundu me njëvët vërtetën, edhe sa të mundonë. Dhe sa më afer të vërtetës, që është një rjo, a po, a që me i sigurët është, sa më afer të vërtetës është një rjo, a që me Sa më ofertë vetënisë është është aq më larg imagjinatave, besutive, gjëra që realisht është vendosur nga realiteti i kësaj i kësaj jete. Prandaj një huria që përmesoj synohet të gjejë vërteten është një nga kërkesat kryesore që njerëzit vazhdimisht janë munduaj me të jetë një jetë tjetër. Në të të të një përbërës interesant që krejt njështë dhe kanë lypë. Pavarësesht, a kanë qenë musliman, a jo musliman, kurështë që kanë qenë, gjithë më njerës kanë qenë në kërkim të së vërtetës. Ose s'paku janë mundu që të mbulojnë në vetë vetën me njëtë vërtetë. A ka mundë si për shambullë me dalë dikush me thonë, në gjajaj që pojë thamë së së së vërtetë, po ju dhënë me ngumu, s'ka o kës Edha e që danë me folë të pa vërtetën, mundot me prezentu për mes të vërtetës. Si kur që ka thonë Alio radiallahu ta alalu për diturim. Kur fëtë Alio radiallahu për rëndësin e diesë, thëtë mi aftën vlerë për dijen se e pretendojnë e ata që se kanë. Asë njërin në miftjur të këtë nuk thëtë unë një më një rëndë. Mundot dhe që shumë dhe, që nuk që thësë dija, ma këto e di. Në shkatë me gjithë me ditë. Amë më thonë që unë jam jahil. Sa as barbash. Këto dije nuk e kanë bën këtë punë këto ata. Andaj mjafton që dijen e aq sa kanë munduon me me um shef pas saj. Edhe e vërteta o chto. Po mazh e ka gjetë as e ka gjetë. A e ka kërkuar sinqerisht as e ka kërkuar. Njerëzit e kanë kuptuar gjatë historisë se arritja e te tetë vërteta e që do të thosim çfarë nuk kupton kjo është një përbërës i rëncishëm që më pa jetmirë. Për këtë arsye të ndërhozër, uh, gënjeshtra dhe kota kanë qenë gjithmonë në konflikt me njerin. I kanë siltë pasoja, i kanë siltë këqia, i kanë siltë dëme e kështu mëran. Për në nuk ka matë keqe për njerin se me jetu me të kotën. E din që është ranë, e din që është e kotë, e din që është mashtrimë edhe jetën me të. Kështu njeri zakërëshë nuk banë. Së po kë ajë që dënë jet Prandaj edhe njerëzit gjatë historisë kanë përdorë mënyra të ndryshme për marrë të vërtetën. Mënyra të lloj-llojshme. Edhe sot to mënyra studiohen. Ka pasë mënyra që i kanë djeg popujt të tërë të ato mënyra me gjet të vërtetën dhe ju kanë kushtuar, ju kanë kushtuar shtrajt. Për shembull në Evropë në të kaluarën e kanë njek një mënyrë caktuar të njohjes së të vërtetës atë që ndërtu në bi krasimet e analogjis e kështumërat, që është e njërë se nuk du mu fund të tema, përsa për të më hon me kalumbi to, që është e njërë se mënyra e, e Aristotelit për ta njërët vërtetet, për ti analizu gjërat. Kë e ka silë kër Europën? Në atë që ata vetë dëshmojnë, të tëtë vitet ose shekujt e ersires. Për ndaj dalë nga kjo metod e zbulimit dhe e njërris, ata e quajnë, do thot rilindje. Po thush se janë lindë në fillimet se i kan shpëtu ka kanë shpëtuar një metodë që u ka sjell errësirën atë. Në koncert kërkim të vërtetës vazhdimisht kanë qenë kanë një metod të caktuar për me një jov gjërat nga se kë i duhet njerëzit. Por kur është gabu metoda e ndjekur për ti një jov gjërat i ka kushtuar jo në populli, po shumë popujve me dekada dhe me shekuj thellim në errësirë. A ndajini se në Evropë e, e, e, e, e, e, e, mesjetare do të janë të janë djegë shkencëtarët të cilët kanë dashë medal nga mënyre atë mëndume që ka qenë në atë ku nuk kanë dashë ata me mëndu që ashtu ndryshë e kanon në e njëmë dë vërtetën dhe përpjekja atyre duke u djegë, duke u persekutua duke u burgosë, kanë zirë revolucionet të ndryshme që e kanë ndryshu komplet kahje në këti kontinitit që a ne pojetojmë të Do më thonë se njerëzit e kanë kuptuar se jua i vërtetës e kanë një rrugë, edhe kjo rrugë është më rëndësishme nëse na duan më me, me urinë lind, me pasjetë mirë, nga sa ajë mënyrë e tetuar i kanë ngulfat. Kjo është më rëndësishme kuptoj. Dhe pastaj janë shfaqur metoda shumë të tjera, pytyni edhe, pastaj do metoda e, e, e, e, e, e asaj çka gjin më herët ka, ka pasur shumë meta. Një pyetje ka qenë se e kanë ngulfat humntimin skin evoj më quhet me karkumë ulëmtu. Mjafton që të bashkosh mes premisave të caktuara, parrheve të caktuara dhe të vesh të përfundimit të caktuar, edhe nëse i ulën karri kur pa lëvizaftë. Do thotë është një degradim i njërit dhe është një shkollë e mrapë. Ka dal pastaj metoda, e, asaj që quhet e eksperimentimit. Çdo gjë duhet të nështrohet provës. Nëse nuk e kalon provimin e provës, nuk është e vërtetë. Apo edhe kjo ka hap pas ta i shtigje të shumëta të zhvillimit, e të shkencës, e të kënergjis, mirë po e keqeja saj ka qenë pitë shumëta, se nuk po analizujem ne e tash metoda, mirë po një pitë metave kryesore kanë qenë se, në tëtë kanë tentu që gjdo gjime fut ka prova me e pa, pra nda e dhe ju ka kushtu me humë benefis, nëse nuk e kanë arrit me e qivë zotin nga e prëvetat, se kanë besu apëtë, nga se duhet me e prejkë, nëse nuk e shahë, nuk besoj Pra ndaj edhe Kasilt mirat shumë të apër kasilt shumë Dëme që njerëz u a ka Fatkecisht Prap u a ka ngarku jetën amtun. Prap nuk, nuk u a kasilt Atë që e ka ngarkuar nga jetë e mirë E kështë të më rrallë Përpik e dëvajdushme Që përdu më thënë Se njerëz e kanë kuptu në parim Se jetë e mirë ndërtojt mbi Njëhurin e mirë Dëvërtet Dhe mbi metodin e dur për me njoftë dëvërtetet edhe pse, këtu pasaj, dikush e ka qëllu ma farë, dikush e ka huq ma shumë, këja është pasaj tim tjetër, së është tretimi ju në këtu. Mirë po, si që në punë me neve, qëfar metode në mësën Korani për me e njovët vërtetën. Dhe kja është e që neve në si e lijetë mirë të nërruzërën. Nëse na këtë e kuptojnë drejtë si kërse, si duhet atë. Korani të nërruzë dhe fillimishtë prapë po ju thëmë, është vetëm tërtimi përgjithë shumë. Nuk është të ime i me kjo, për me bu krasie mes metodave të hulumtimit edhe të studimit. Jo kështu apëtën. Se si marit të njohja dhe koncepti njohuris dhe dalimet mes islamet dhe tjede, kjo është të im tjetër. Mirë po islamin e mësënë, se rruga dit e njohuria nuk është një. Apo, fillon për njëres pasaj degzohet. Për ndaj, Allah Gjellewala në kam suar se burimi i njëhurive është shpalja. Zotë Gjellewala ka dërgu pejgamber, edhe prej aty burojnë të vërteta që ne besojnë të. E ato të vërteta që burojnë nga shpalja e Zotët, disa janë të detajzuara derin e detajnë e fundë që kemi nevojnë ne për me e një ufë të vërtetën e disa janë të përgjithshme. Ato që kanë bëj me besimin e Zotin Dhe ato që kanë të bëj me botën tjetër Dhe ato që kanë të bëj me shumë regula që na duhet në kësaj botën Në rapartë me Zotin dhe vetë vetën Janë të detajzuara Allah o thotë ma ferrat ma fil kitab i minshej Në këtë liber asgjë mongu s'ke milon Ndërsa Për shumë gjera tjera që i takojnë për dishmëris Gjera vetë zakonëshme Zotë i gjera le ora ka hapë mundësi që Burim të informimit dhe të njohësit vërtetës mund të jetë edhe diçka tjetër. Një nga ato është përhoja njerëzore. Çe këtu hinë edhe eksperimente e hijnjenca, e çdo gjë. E ka provu njëri, e ka bashku kët me kët ka dalë kjo. Kurani këtë e pranon. Nuk e kundërshton që ose më u përmend Kurani ose së është e vërtetë. Prandaj Zoti ka thënë, "Leza, gase ka do ç'shkarsh me lezim." Dhe çfarë do rrugë që ti ndjek, kimë art tek e vërteta që Kurani e ka? E ka provu atë. Për. Prandaj njoha e vërtetë thon ndërozë është padyshim e përshkallzuar nuk nuk janë të gjitha të vërteta me një shkollë e vërtetë absolute është se Allahu është një e vërtetë absolute është se Allahu xhallahu është i vetmi që merret të adhurohet e vërtetë absolute është e panegoçueshme s'kam nuk garantohet asnjë eksperiment se na kanë më dal para Allahut me një llogari e kështu me radhë Ka atë vërtetë që Zoti Gjallora i ka lënë pastaj njerëzit lirë që ata të studiojnë, të hulumtojnë, të angazhohen, të përpjekën e kështu më radh. Prandaj, e dini edhe në aspektin fetar. Ka atë vërtetë që gjithë muslimanët pajtin me drethyne. S'ka atë mos pajtim, s'ka ihtilaf. Dhe e vërteta është një antu. Por ka të tjera që Zoti Gjallora i ka lënë të hapura, që fuqahat dietare apo boni shtihat përpjekje mendore për mëjet të vërtetën. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ti inkuraju të inkurajuar që ta ndjekin rrugën e përpjekjes ka thënë, nëse njëri mençur i ditur përpjekët me jetën vërtetën dhe ia qëllon i ka dy shpërbime, një të përpjekjes dhe një si ia ka qëlluar. Por nëse mundu edhe përpjekët njëri i ditshëm me jetën vërtetën, por nuk ia ja qëllon, nuk ka mëkat për këtë. E ka vetëm një shpërblim të përpjekjes, por jo atë që ia ja ka qëlluar. Për të motivuar vazhdimërsht në timin kërkim të vërtetës, vazhdimërsht por duke ndjek rrugën e duhur. Prandaj në kuadrët e kësaj, Allahu xhalla wala të nderuallazër na ka dhën rregulla caktuar rreja jon. Na ka dhën rregulla caktuar që kanë të bëjë me këtë vërtetë një shumë të ato. Mir po, un duam i bëra disa petyhna. Rregulla që ne kam sufja që sillen rreth të vërtetës, rreth njëjës të vërtetës e kësaj rrap. E para është sa tiet për të vërtetën, për hakun dhe për njëujin e të vërtetës besimtari duhet që fillimisht të përsakton burimin që i duhet për këtë vërtet, apo? Për dajnë qëse flasën përgjera që nuk shihen të fsheht, të agajbë, nuk mund tjetë laboratori, burimi i formohatat e vërë për tështë, e shte për mund shme, burimi kësaj pasaj mbetit njësë i të fshehtës. Por në qëfë se ka të bëj me ato që ka, nënkuptan kombinim të elementet të saktuar a kimika, por që ka të qëfë tjetër? Allahu جل و علا thot fesaeluha li dhikrin kuntum la ta'lamun. Juet nje ata që din para se nuk dinin ata din kërë. Kërë për kët, mnieu që din për kët, dorso ai kimis din për kët, ai fizik din për kët ekse më radh. Gjithashtu Allahu جل و علا ka bërë renditje të durë me kamsua fea jon. Si një realiteti. Fillimisht duhet të shikojmë për kët vërtetë në burimet e shpallës, a ka fol Zoti për to apo jo? Nëse Allahu xhallahu ala ka fol mbetet ajo që ne i referohemi. Nëse Allahu xhallahu ala nuk ka fol drejtpërdrejt ose s'ka fol në mënyrë të detajuar, atëherë kalojmë tek pasqësoj. Kalojmë tek, do thotë, përvojat e njerëzve. Ato që njerëzit kanë provu, edhe e kanë vërtetuar së saktë te tradita e njerëzve. Andë Islami nuk e anë lën traditën. Islami nuk e lufton traditën por ishtami e rëndit ku duhet rënditën nga se dalan me e pranu edhe me e refuzu por dalan me e rëndit ku duhet edhe me e pranu dalojmë këtu në ishtami nuk e refuzan rënditën nuk imponan aj krej qka thët Korani dhe Suneti mirë po, ka gjyra që ishqeran dhe ka gjyra që jenë të hopur pra nda edhe në njojn e dëvërtitave fetare Nëse një dëvërtet të fetare ka sëru Korani, a jënë betet e sakë për neve. Nëse Korani e kalon hapsiren me kuptu pak më në ryshe, atëre ku i referoemi kanë thënë djetarët Gjuhës. E nëse edhe Gjuhës ka bësërime të mjaftushme, kalon të këtër dita. Po shambull, fjallin iman, fjallin besim, fjallin namaz, këtën, a, a, a duhet me, me një dëvërtetet në atyre po, ku këthejemi? Këthejemi të këtë e vërt pshëratike fetare. Andaj renditja e këtyn argumenteve burimeve është rregull kryesor në njohjen e vërtetës. Tjetra që kalojnë me të vërtetë është të ndrozët e vërteta është vlerë dhe nuk e nën vlerëson kush vjen pe, pe kujt vjen apo nga se sot njerëzit nuk e shikojnë të vërtetën si vlerë, por e shikojnë burimin prej ku vjen ata dhe shpeshën e, si pasoj e burimit të kontestushum, e mëhojnë një dëvërtet. Në së neve në kam su feja, apo që t'jemi rahat, t'jëtuj mirë, duke e njëvë dëvërtetën, mos të kushtëzojnë burimin në qofësa e është e vërtet. Simba standardeve, ta asojtë parës si e ceka, i përmbur standartet e referenseve të të sigur të dhe besushme, që është feja e zote gjellegjela dhe shpalja. Përndaj e dhinin hadithin e e bu Erdh i blisi, shejtoni, i personifikuar si njere, dhe i adha një mësim e buhureres për me e këndu ajetul kursin, para se mëra me flajt, kjo ishte një e vërtit, për vind nga një burim, shumë i, i dyshim të më mëstan të të të tëtë s'ka i shmëresht i pabesushum. Dhe tha për i gamber një sasërëm, sa dhe ka ke vëhua, ke dhubë, kjo është rruga jonë e thot vërtetën, edhe pse ai është gënjeshtar. Kush e verifikoi kët? Pejgamberi saollam. E kthen burim. Burimi thotë e vërtetë kjo. Edhe pse e ka thon armikojt. Edhe pse e ka thon kundështarit ti si besimtar e pranon. Nga se ti je kërkues i së vërtetës si përbërës elementor i rëndësishëm i i cën katbot. Andaj na si musliman nuk kemi problem pe ka vjen e vërteta. Kemi problem vetëm a ka lën filtrin e verifikimet nga burimet tona të, të sigurta. Prandaj besimtari, mbi bazën e kësaj, ka jetmirë se gjithmonë një themel me të vërtetën. Gjithmonë është në kërkim të vërtetës. Dhe kjo e bën mundi shumë komot, shumë rahat. Nuk bën prej manipulimeve e mashtrimeve të caktuara këtu më radh. Sa njerëz për shembull kanë menduar se kanë jetmirë mbi bazën e disa të vërtetave që ata ju kanë besuar. E pastaj pas 20 vjetë, pas 30 vjetë e ka kuptuar se ka qen kët mështrim. Sa është e vërtetë? Sa është dëshmu, sa është dëshpru, sa është gënykë. Sa ka pa vetën se i ka shkuar jeta hoq në çka kanë besu, për çfarë, për çfarë pasna punuan? E kështu më radh. Andull, për shembull, me ndjekët rrugë bamitari, me njëu të vërtetë, me kërku të vërtetë, me këto standarde, me këto burime. E, edhe marr më 30 vjet me thonë që ja pasna hoq keç kësaj bote. Kështu, në kokshtu. Në kokshtu dhe më e kreqa qëka është të ndërëzër Allahu gjallëvala përmen se një prej dhimbje më të mëdhaja që kam me i prejtu njerës që ja kanë huqë rrugës është pikrisht atë dit atë dit për azjarë më gjëhnimit kur shëjtan ju thët apo, ju thët atë që a kam thënë ju kom më shru përmenda një jet e tërë Në trillim, në imaginata, në mjegull, dhe në fund dëshprim. Andaj, jetë e mirë është, kur përbërësi e saj kërësorë është e vërteta. Me gjitha komponentet e saj, me gjitha përbërjet e saj, me gjitha, aja është tim tjetër, mirë po. E rëndësishmë është që ne si besimtarë, ta kemi gjithmonë para vetës me kërku dë vërtetën. Në qëka do që duhet? Duke njeh metodën e duhur sikur se seca është më rëndësishme, nga se huçi e metodës nuk të krijon punë se qëllimi ka qenë mirë fat. Rruga është më rëndësishme, rruga na e kën njëtë mirë. Në gjithashtu, prej ë standardeve të rëndësishme që bashimtari ka para syh, kur ai e kërkon të vërtetën është se nuk pranon të vërtetata të përgjysmume, apo nuk pranon vërteta gjys ngase të ndërozur e vërteta e përgjysmuar është më e dëmshme se ignoranca, se pa dia. Më mirë është mos me ditë hiç. Se sa më të mrmbëna se dinë e nuk pe din. Do të më i dëmshëm është ai i cili mendon se din e nuk e din. Se nuk e ka të qartë, nuk e ka të pëlquar mozaikun e dë vërtetës, se sa që thot unë nuk di lol. Gazë ky që nuk din Gjithë mund është i gathë shumë me e mësut vërtetet. Por ajë që më nësit din, si kurse për shambull, e vërnet e përgjysmu më është, me thonë, unë, më ka dalë kjo shtyllë për para këto, po. Kjo më pengon me po, ata që jenë pas oj shtyllë. Dhe o isha disa vetë, isha 4-5 vetë. Dhe thonë, pas oj shtyllë, jenë veç 5 vetë. Ka danë se kjo është e përgjysmu me e kini shtyllë, për po të unë e injoroj kët pengesë dhe këmbugulin kët vërtet. Kjo m'bën pasojë dëm. Për kët arsye të ndërroj sot përshëndet. Ju e ha sikur se kemi thën. Dhe kjo ka trajtim shumë gjon, po kemi pika shumë të adekuate apo shkon, po duhet mi kaloj pak më shpejt. Veç një shembu do të më bëj sek. E ka shumë shembuj fsuaj që mund të sillen. Sot përshëmull dikush vian edhe sik një ayat, një hadith apo dhe ndonse e vërtet është krejt e kryme si proces në silnë në këti argumenti. Kjo është gjysme e punës. Apo të temi jo rëllarë qëreku i punës. Që është plëcojt procesi i njëtë vërtete si besimtar përbalë festonë. Ka shumë fazat të këti procesi. Unë po përmenjë tri faza kryesore. Fazëa e parë është verifikimi i teksit. A ka thonjë këtu Allahu dhe pejgamberi as ka thonjë. Ngase sa si so kemi për shembull hadithe, si ka thonjë pejgamberi Azem, "Sensa riha për instal dështon procesin." Ngase çdo gjë që ndërtohet mbi hadith të shpifur, s'ka mundësi me konvërtet. Edhe pse i njeh të gjitha procedurat e duhura, kjo më rëndësi. Prandaj çt ket mbarvojtje të duhur të procesit të njëjës të vërtetës. Faza e parë është teksti. Korani dhe suneti, a është i verifikuar, e para, e dyta, kuptimi i drejt i këti teksti, a është i verifikuar, e duhet gjithë më mu verifikuar, gjithdo proces, kërkon verifikim, me e verifikua aditin ku këthemi, të këdjetar të aditit, ku shë ka bët sahi, ku shë ka bët dopt, ku shë, po, verifikim, pas taj kalem të kë verifikimi i kuptimit, Kush ka kush e ka kuptuar këtë? Si e kanë komentuar dietarët kësaj herë? Duhet me e verifikuo. E kur të verifikojm kuptimin, ç'a ka mbet? Ka mbet faza përmbyllëse? Tvërtetës. Ajo është verifikimi i zbatimit. Mund të jetë kuptimin rregull, apo po, por zbatimi s'është për këtë ku. Por zbatimi s'është për këtë vend. Por zbatimi s'është për këtë person e kësaj herë. Për shembull, nëse Allahu xhallahu ala thotë të kategori që meritojnë zëqatin, sa kategorijën? Tëtë, i ka përmenë Allahun surën të ube, në edhin 16, tëtë kategori. Se së la kategori e ka një amërë? El-Fukara, Ol-Mesakini, Obni Sebil, e kështu më ratë. Për zdo kategori, djetarët, kanë përmenë kuptimin e soj, apo? Pra ndaj, na duhet fillimisht me e veriviku kategorin, ku të teksti, El-Fukara. O veriviku që Fukarat, apo? Ta shë duhet me veriviku kuptimin, Ku është fukaraja? Apo e dyta, e treta, e çyky që po duam jon, çky ajo, çky fukarajtën? Zbatimi. A nuk është por shajmë don që Allahu kanë për fukarave, onë lloqtina, po kjo është fukara e Allahu. Jakë u jesh zbatim? Ti mirë ke post. Allahu çfarë thotë në Kur'an? Edhe ti mirë ke ishte fukaraja ose çky? Ama çkësi sot çfarë yaptı? Andaj mundesh më ja u jesh vërtetës tek në fund. Ke të mirë me shkuaptën. Ësht kjo është e përgjysmë. Nuk është procesi plotësu. Në fakt këtë si shumë gati këtu gabojnë. E menjëherë jahet në hadith në xherim, por nuk e ka kaluar në përfazë duhur atë verifikimin që të plotësohet mozaiku i të vërtetës. Andaj edhe Jahuç, në fund Jahuç, kretkash ku mirë, ndoshta në fund Jahuç. Nuk mund më pas të jetë mirë, se gjithë nuk ka më pas mos pajtimë për plasje, kompozitë mund, domthonë, ndoshta edhe, edhe ngarkesa personale, nga si nuk po jeton si bashkë asaj që Zoti gjallë ka mësuar. Andaj jo, e vërtet e përgjysmume por kompletet nga gjithë anët. Jo më marr një pjesë argumentimit e më loni pjesën tjetër. Jo, kse atëra dalu ululil musallin, atëra dal mirë ata që falën. Apo mirë për ata për ata pra që fal namazën. Mirpallahu ka thonë elladhina humu salatiimsahun. E kjo është e vërtetë e përcuam vëlla. Që e bën ata që janë të pakujdes në namaz, jo çdo kush apo. E kështu më rraf. Gjithashtu të përsosoj që ka të bëj kjo është se besimtar i posa njëtë vërtetën nuk bën kompromis me të vërtetën. E vërteta nuk është pazar, sikur se të kishim njerëz. E vërteta është mall që shkëmben me të dhe bën kompromise për interesaktumë. Nuk është e vërteta si pas koncept Islam, në nuk garanton jetë mirë, kur e vërteta është në pazar. Po unë besoj që Zot, po e ndrojm kur dush, pesëmtar nuk bën kompromise me të vërtetën. Gjasallahu xhalleu wala ka thonë në mundën për, o du leu të dhjinu, fe ju dhjinu unë, Allah o thatë, korejshtë e mekës, këshim pas qef shumë, që ti të dhjin, me lshu, edhe ata me lshu pasaj, se se kanë goale me lshu, i pa ta kanë qef ti me lshu, me bo pazar këtë shkollje, jo me po, jo dë vërtit të panegocjushme, dhe për tua tregu se, e vërtita e besimit në Allah, nështë e panegocjushme, nga sa ta erën me negocju, z El kafirun. La aabudu ma ta'budun. Ta Un nuk adhuroj kur aqa adhurojnio. Kjo është e pa negocueshme, e pa kompromes. Kjo e është vërtetësh e pa kompromes. Andaj ka shumë të vërtetë që nuk i ndështuan. Kjo është ajo që sjell jetë mirë. Nëse njeriu besimin e tij, të vërtetë absolutë, i bën pazar për interesa të tua, nuk ka mundësi me pas jetë mirë apo. Dhe peshta e kësaj që do të më pranë është se e vërteta të ndërozë nuk lidhet me formalitet por lidhët me realitet. Nuk, nuk, nuk ashtë e vërdetat e këj pëse duke si musliman. E këj e thotë vërdetat, pëse ku pe din, pëse po konë. Këj formalitet, lutë është formalitet, nuk ka realitet. Nga sa ka mundësi me kajtë, a e që nuk ashtë e sinqertë, ka mundësi, ashtë formalitet, na nuk pejnë në nëqmujnë, a ma më bëgjitha ashtë formalitet. Nuk mund të thjet për shemb uh, britma e dikujt ose pamja e dikujt ose kujti çfarë dikujt këty këtu formula nuk mund të jetë përcaktuesi i vërtetës. Andaj e konfirmon kësit pikë ndonë, nga se kjo nuk kuptoi të tjerave, po se si pikë ndonë nga se shumë njerëz apo formalitetet i marrin për bazë për asht e kë, të përcaktuar se a është e vërteta kjo apo kjo është e vërtetë, kështu më. Do gjëra që mund të duhen çdo kujt, po nuk do të mos sa e fol të vërtetë. A në shiko, Allah o gjëlloh, që ka tha për hipokritet medina. I tha për i gamberit, alesam, mosu martha masaj, i dharajtehum të ujjibu ke e gjësamuhum, u injekullu tesman i kaulim ke annum khushubun musën nëda. Allah o tha, nëse ti ishata dëbëm përshtybje pa me atyune, dëbukur, të jeshëm, të naj, dëveshëm mirë, u injekullu nëse flasin të kënaqin në veshën së aratorion, formalitet, pamja, veshja, fjala, oratoria, formalitetën këtu. Ta'an khushubun musannada. Allahu subhanehu ve te. Kta janë sigurishtas, do të thonë khushub, cung, i vendosur në çesh. Dru, as shumë tëpër. Skonte realitet. Pa i mos u mashtruar me tjashmën, mos u mashtruar me me me fjalimë pompoze, jo jo. E vërteta është diçka tjetër atë. Prandaj, nëse na këto standardi ndjekum të, ndonëse, kjo këtu i kemi parasysh. Me lenin Allah xhelne valla, kemë pasit këndshme. Jeta mirë, jeta e mirë ndërton vërtetën. Nuk ka jetë mirë me të kotë, nuk ka jetë mirë me ondra, nuk ka jetë mirë me nuk ka jetë mirë me me me bestytni. Nuk ka jetë mirë para mëna. Çfarë jetë e mirë ka një që një mos janë rënë udhën atë. Për shembull. Çfarë jetë mir, e mirë ka që thonë Sabah? Edhe sheh diçka nuk thot sot kokadita e keqëse i portut e ka para mna disponimi, ti varëm imace, disponimi ti varëm farë, pasrë, bindjen, i tim vorn mbi moce disponimi i tim vorn mbi ku diçfarë kushtojmë kjo problem e pa asht mirë shtopa jeta mirë mbi besimin e pastër i bindjen ndaj Zotit xhallora mbi të vërtetën e kështëm rad megjithsa ato që kanë bëj quhë e vërtet fetare quhë e vërtet skencsore quhë e vërtet çka do quf nga jeta e jon mundohu gjithmonë mund të jesh kërkues i të vërtetës edan qofse duhet me kërkuat dje ku, dorsta s'pëlqen ty atje me gjit. Nuk të pëlqen ty aj më thon, kërkoj edhe atje atje. Sa është problema tonë? Nga se qëllimi është e vërteta, jo na me imponuç që kom çaf vetë ç'kimë thonë vërtetën. Gjithë kisha pas ç'kimë aq çelluar. Po sa që kështu? Sa ka bëu Allahu që kështopën. Që Allahu ka bëu që herkujë aq çellan e kujt të më gabu, por më diku ç'kimë aq çelluar. Ç'kjo e ka bëu zotë gjallë xhelaluhu. Prandaj përn. E vërteta është një nga përbërësit kryesor të asaj që quhet një jetë e mirë. Lexo, merr informata, një humir pa yesh me një ënjuri të duhur dhe me këtë ënjuri arritë e vërteta. Çdo aspekt e vërteta është përbërës i kryesor i jetës së mirë. Përbërësi i dytë i jetës së mirë është ajo që duhet të flas, është bamirsia nuk ka jetë mirë ai që nuk i bën mir tjera, për, si, për. Për shambull, <coughs> bujaria, mirë të tjerën apo. S'ka mundsi aftë. Për shembull, bujaria si jetë e mirë. Me Allahu nuk ka jetë mirë koprroc aftë. S'ka mundsi. Ai mund të bëj pastë formalitet të mirë. Formalitet të mirë, po të jashtë, realitet ja. Një gjë vetë kur i jap dikut kënaqësi shpirti aftë. Zëror gjoksë një preje dhe qëtësie këndshme se ke pasë mështë i dikut mirë me i boabte Andaj pëmirsia me gjitha kuptimet e saj duke fillu nga pëmirsia në i badet Kër u pëtë pejgamberi sësërëm që ka pëmirsia, lihësan tha në tha abudallah ke enneke të ra fa inlem të kun të rahu fa innehu jerak ja të adhresh Allah nësikur pa e shëh gëse dhe pse ti nuk e shëhajt sh që ty për pjekë e pesimtari që gjithë mund tjetë Më cilësorë, më kvalitativë, më i mirë, më afrë allautë, i banë jetë mirë, përpjeka ime që namazën e ja me konë, gjithë munë i mirë. Më mundësën me pasë për ektë, së kam ku më morë me njështirë, më namazën ten për mirëna. Përpjeka ime që gjuha ime të gjithë munë, e lagur nga përmendja allautë, sa më mirë me përmendë, unë kom jetë mirë, nëse së kam vakë me e ngarku vetë me fjolë me njerës e kështu më radhë, përpjek Bëmirësia në ibadet Bëmirësia nda njerëzë Duk e fillon nga prendret Duk e fillon nga bëmirësia bashotore Nda fmive Nda njerëzë e kështë mërad Për ndasë ju ka tonë pega mërëzom Se bëmirësia është obligative Inë Allah ketebel ihsane fi kulli shej Allah u gjerë leona ka përcaktu Bëmirësi në gjdo sen Në gjdo sen Gjithë shka ka cilësh Ki mundësime bo mir Gjithë shka fërshë i hapur Që ti tjesh çtë ti thësh bamirës. Prandaj bamirësia ndë, e dëroze më ja po nuk është e përkufizuar te aspekti material. Bamirsia më dia, duke e përhap, duke mësuar të bënë puni mirë, bën punë komot, këndshëm rahat. Pse po të mundsimi mësu di kënd mirë, dhe ai ja po harën kësaj formate. Jeta e mirë të mësu të jetë mirë. Në kushtet e jetë të mirë të mësu njerëz mbrapsht. Të hem shëftë turin neksim rahat. Jeta e mirë është kur ti në bazë ashtu që del elimin dikujt. Kjo është e mirë, që kjo është jetë e mirë, jetë e këndshme. Jetë e mirë është kur ti, atë që të kepalon nga pasuria, i gëzën tjerët, jetimet, të gratit, të varfëret, të vejat, ata që kanë borqëa, cëmurët, e kësë mërat. Parë mëndër për shemë një ismut nuk ka mundësime siguru i laqë e për veti. Nuk ka mundësime siguru shërim dinitazë, dhe ti nga pasuria që lau të kep i njëmanë, dhe a i shëruatë. Më kimundit ti i kënaqshëm me këtë shëndet sa i vëçëshru. Kjo është dhënë mi Allahut. Allahu kusht çproblem. Prandaj Ibn Khaimi ka thënë, një prej mënyrave më më drejta, më e mirë që e zërojnë gjoksën, ju e rritin gjoksin kështu, po e zërojnë të bëjmë unik ka më të imrena. Ju ngushtum është ihsanu ila al-khalq, buni mirë njazut. Buni mirë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ardha në Medinë të ndërrozë. Po vendos tash një jetë më mirë, pse jeta më e keqste më, presioni ishte me, me dhun, po vjen me ditën për një jetë më të mirë. Me çka e hapi kapitullin e jetës mirë? Me çka? Me bamirsi. E ndërtoi xhamin që njerëz me pas ku mu fal, që me i rregullu raport me Allahun dhe çfarë bëri? I bënë banorët e vendit vllazë me zveti, i bashkoj. Dhe ju tha, O juhenas, fjalimet nga fjalimet e para në Medinë, nga fjalimet e para në Medinë, çfarë ka thënë? O juhenas, o ju njerës, at imu taam, jepni buk me hongofton. Jepni buk njerësve. O afshu sselam, dhe falni mirë, thoni selam aleikum, jemi mirë. Afshu sselam, përhapni selamën. Wasallu bil leili wal nasu niyam, dhe falni natën. Kjo kush falet natën është kuol me e raporteve cilësore me Allah onjë lawala permisioni raportat me njerz duke bër mirë permisioni raport me Allah on duke bën mirë te dhulu jannet rabbikum bisalam keni me hi me kollaylak në xhenet pa asnjë problem pa asnjë pengesë jeta e mirë on xhenet po nësa ti e siguron ajo rijedhën këtu në dhunja nga sikur se ka on dietar në këtu në dhunja në xhenet përmes tish këntaj xhenetit jo për shkak se kë këntaj po ai të vjen ka më shumë E po më shumë tonëri gjeneti dunian se më dunia qendri gjenet në atje. Prandaj besimtaru nuk e synu gjenetën e rregullon jetën kët botë. E gjenet me kopracin nuk ka, e gjenet me dorëngrim nuk ka, e gjenet, domthon me me, me vepra të këqija, me dëmtime, me zullum nuk ka, por ka me bamirsi. Prandaj një nga përbërësit e këtë temë është e madhe, e xhar, por un veç po hapi shteg për jetë mirë. Pasi vërtetës shtegu jetë mirë është bëmirsia, so ma shumë bënë mirë, në emërë të zotit, duke mos prit nga njështë pëblimet, po nga ajë, Gjellë Gjellalu, dhije se, vëllohi, për aqë kime e pasë jetën e mirë, dhe për bërësi i tre dhe i fundit jetës e mirë, është aje që e, mund të përmenën formë nëndëshme, po e cikësi, për, për shambullë, bukuria, aje bukura, që Zotë Gjelluola e ka bërë që aje më të knaqë, aje me të bëtë lumëtër, aje me të abërjetin e mirë, e bukura, në qka e bukura, në qka bukuria. Sot të ndërruzër njerëzit e qimojnë të bukuran dhe e synojnë të bukuran, por fatë kjecish nga këndet, nga buara dhe në, në kufi shumë gulfatë, shumë të kufizuar, që aje e bukura përbët e shëmtuar fatë kjecish të përën. E koncepti bukuris një istama është i gjatë, në ka nëvoj shumë me trejtu, mirë po, si pikë, si përbërës jetës mirë, unë du me përmenë diso pika. Bukuria, si përbërës në këtë dunja, shia, eleganca, apo, me jetu elegant, me jetu me shia në këtë dunja, ta e pjetë në mirë. Po, qëfar shia? Shia të ushime? Një avëtë. Bukuria më e modhen këtë dunja është me njoftë allonqër le gjelaluotën. Me atumata. Sa është e bukur? Sa është e bukur kur ti bën mëkat dhe e din se ai ja ka amrin falsi dhe kërkon falet e tij ta ndriçijë jetën apo? Apo? Sa është e bukur kur ti je në krizë materiale dhe e din se ai është rrezak, ai është furnizues dhe atij drejtohesh ai të furnizon, sa është e bukur kjo. Apo? Sa është e bukur kur ti je i pa përkrahur dhe ki probleme e lezon se ai është Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ajt i të mshirshëm. Dhe ai është që i përkrah, dhe ai është që ndihmon, dhe ai është ta drejtojë atë në Allah. T'i jap, t'i jap motiv pritet. I jap, në jo janë dhe Allahu e bën dunjën e bukur, e bën dunjën e mirë. Ndërsa mësy hy Allahu e bën zymt. Çfarë bukurie është dikush në këtë botë e çë nuk shikon ka ky kë kënd, ka këndi i njëjës Allahu xhalla wala. Çka ka të bukurin këtë botë pa zotë? Qëka këtë bukurë në këtë dunia e për Allahun? Kur gjëvë Allahun? E qëka ndryqan në këtë dunia në që vëse nuk ndryqohet me emën e ti? A zë, nëse nuk këtë ditë pa kryes të ti që o dili, e që është këtë ditë pa emën të ti që është kryosi? Andaj, bukuria në këtë dunia është me një vëzotin që lewala. Bukuria e thesë të ti, kësikoja, gjithë shka në vend vetë, gjithë gjithë gjithë është e reguluar si kurse i përshtatët në të shmejës gjithë shkja e bukur, merë namazin sa i bukur me të thunë hajde po e, po e reformulojmë formë namazin veqë aprishmë bukurin veqë e shumë tujmë s'ki që kam e reformulu nga se gjitha komponentit me që një i badet i bukur i ka namazin shkja e bukurin e agjërimit shkja e bukurin e hajgjit sa i bukur është nga i hrami e nga mikati, e nga qabja, e nga gjithë shkja i bukur është shumë gjithë i batët është i bukur nga se feja Allah u gjallë ola ja bukurin ndër besimtarën e merë bukurin dhe e ka frimzim të bukuris njuhin e Allah u gjallë ola e ka frimzim të bukuris kë fejn e ti por gjitha ështët edhe nukë banë me nashkalu frimzim i bukuris për besimtarën dhe që u shqet dhe frimzot me shia me elegans që jap jetë mirë jetë mirë jetë këndshme është edhe vetë njëri El-Ce Allah ka kriju malet, kodrat, inna fi khalqi semawati wal ard. Ne krijim ne qive tokës ashtu së bukur, të ndëruaz ashtu së bukur kur ti kalon ka kodrat dhe kalon ka zogjt, dhe kalon ka ka drejt dhe thu ajetin wa in min shay' illa yusabbihu bihamdihi. Çdo gjë që të thonë Allahu na madhnën, a nuk është e bukur? A nuk është e bukur që kodrat e mandojnë? A nuk është e bukur që dielli del me lenëti? dhe përëndon me lejnë e ti. Gjithë shka është në formë të disipinuar, s'ka kasë, në formë të regullët. Allahu Gjallu leka bojtë që s'ka me kuni bukur. Andë në kathirë, që të shikojmë, shikojmë, disë herë, shumë herë, në atë që Allahu Gjallu leka kryu. Që të ushtje me bukuri, pas të dhe është ta një dozët të shumë të shmërisë, që ka pas më cimë me në e, me në adhënë dunjojën nga këndet e gabuara, shikoo atë. S'ka sprovë kanë të thon jetën. Ka fjalë t'ai thon disponimin, apo ushqeu me bukurinë e asaj që Allah ka kriju, që gjithmonë ti është mirë. Përkundër të lashave, përkundër sprovave, shikoo. Njeri që ndër alır është i bukur. Kresa më e bukur Allahu xelaluhu njëri. Jo vetëm pamën e vet, po kuajtja ka mundsu Allahu me i thon fjalë më të bukura. Njerit, kujt ja ka mundsu më pas për bërin më të bukur atë brendshme? Njerit. Imonin, besimin të, mbështetën të, dashurinë te Allahu xhëlalau, ja ka mundsu te, te njerit. Kto e bën të bukur, fjalë më të bukura, fjalë të Zotit, nuk e ka mundsu kujt më lëzu pos njerit. Njeri është i bukur. Po edhe po më është më. Allahu thotë fi ahsani taqwim, në formën më të bukur, më të mirë. Alladhi xaneka ke fisawaka, fa'adala fë Ajët ka krijuar, kështu ka përsues, ka përkryer në formën formë formë më, më të mirë, të bukur të mundshme. Shi ka çushje e krijuar gjithçka në formën e vet. Nuk ka krijesë tjetër se që është më e bukur se ti. Por fat keq është njerëri me pak kujdesi e shëmton veten e tij. Nga salla u thotë, e kemi kryfi ahsani takwim, formë të bukur, thumma radadnahu asfal asafirin. Pastaj ai përplaset në nivelet më të ulta më të shëmtuara. Pse? Çka ka shëmtu njërin sot? Të ndrohet çfarë bën njërin me hum bukurinë. Dhe kur e humb bukurinë, më humb një nga përbërësit kryesor të jetës mirë. të mirë. A ne skuam të jepos të mirë? Nuk ka jetë mirë pa bukurinë. E bukurë që Allahu ka krijuar e bën jetën të mirë, por e këtë bukur e kuptuat rjet. Njeriu kët bukur çe buranga vet aj e ka bëu shëmtu me. me veprimet e tij. Andaj kur e ka humb at at psirin e të bukurës dhe e ka hum frimzimin e të bukurës edhe e ka cungu në mos në madhe jetin e mirë për shambull të ndër, ndër, ndër, ndërrola vazër dhe motra Allahu Gjallona po flet për bukurin e krimtaris këtë form dhe përna flet se Allahu Gjallona e ka kryu njërin me dorën e ti dhe për po flet se Allahu Gjallona e ka kryuar njërin dhe e ka bën sesh dhe me lachat për me ndëru, për me e qit në pah bukurin e këti njëri Dërsa njëri vjenë thët Jena orë për majmunit A është kjo është shumë të shmëri? A nuk e kjo është shumë të shmëri? Pa të shumë se po E shumë të në vetë në ti duke u Karasun më një kres Që vetë tallat me ta Vetë tallat me ta Në asë një Në asë literësi botnore Majmuni nuk është simbol Asë i bujarisë, asë i trimisë Asë i gurëzimit, asë i askavit Përveq i arktime dhe i tallisë Për këtë arsyje, përshamu Lohani, e dy një, përduare si simbol i, i, i, i fuqisë dhe, dhe, dhe i guzimit. Dhejl pra, apo e meqme, dinakri, spoku, e konit i qka, ma gjej, ma imunin, me qka avton. Pas në nëqmim dhe për ule, a ne e ka në nëqmu vetën e ti me këtë kët degradim fatketsisht, nga ajo bukuri që Allahu e ka falë në një shumë të është mëri që nuk ka mëndësi pasaj me pasi e të mire avton. Shëmtuesmaria e mohimit të Zotit nga bukuria e besimit në të. Për mua e ka e ka zbukuru Allahu një me iman, shëmtuohet me mohim. Shëmtuohet me me do të krahasim të krijesave me Zotin xhallavala. Pastaj Allah ka bënë një unë të bukur duke e ngrit dhe duke e, e, e ja zgju kërkesat. Dashoni ka shku dhe ka E ka ku fizuvë natë kërkesat i ka bon tri kërkesat e ushimit apo kur kërkesat e po? kërkes pa mesteshat edhe kërkesat e shkafit e psit po. më këtë shih e psit apo këto tri një element këto tri kërkesa këtë e kanë bot çka është nënçmuese ndërsa Allah xhallallahu ora ka bënë një un të bukur në kërkesë të bukur ashi ka çfarë kërkesa ka njëri me koni mirë me kon për merës me kon produktiv me kon i devotshëm Meqenëq Allahu i Gjallë ola, ç'kërkesa më dhore, të bukura, në kërkesa ato s'janë të bukura. Ato ato janë mjete, ato s'janë qëllime. Ato s'mund të jenë ato që mjete aftëmbukurin. Andaj, sa fat të fatkeqësisht të nderozet bukuria motet me zhveshje, bukuria motet me lakuriçi, bukuria motet me pamje e kushtmerat, dhe këtu është ajo që njerëzit mendojnë se e këtu është bukuria. Ndërsa i them se është Darë kësaj që njështë të mënështë të këtë të bukurjeve. Ma dje të ndërru, ndërruar Lëzër dhe motra, sot që njështë të duke në të bukur, e po janë në, janë në famë të madhe shumë ato operacionet plastike. Të panevajshme për, për të drejtu hunën, për, për, për, për të regullu facet, e kujë diqfarë, të panevajshme shpenzimet të më dha. Po të këtë deformim, po të këtë shëmtim në të natyrshme që kanoj për të ju këtë bukurisë. Naturale që Allah ka kryo këtë i shka tjetër. Mirë po, e dhini sëtë, në njën nga vendet më të mëloja më botë, për endimore, dheri në 10 milion, një statistikë sot dhe lezova po, 10 milion pacienta janë, tek ordinancit e shumë të të psikologëve. Për, për shkak të shfase se një smundje që s'kemi një kërë për ta. Cëla është të e smundje? Shëntimi i imaginuarë nuk është i shëmtuar aleshtë por imaginan se ja mirë i kihunin ja, ja shram të pak apo kjo është shëmtim imaginuar po gojnë i kita manë s'ki nevoj kërgjë ja, shumë e madhe ose shumë e vogël ose kësë mëra shëmtim imaginuar nuk ka nevoj të kirugës a e thështë që kam intervenu e qënë të psikologu psikologu do të me e bind me registru në kokën e ti ose me e që registru një arat shëmtim e me e registru mirë Më dje, disë një prej artisëve njëra për bukurirë një sëri, më sëpërma një amnë, është e njëra se ka vdek nga depresioni i kësoj sëmunja. Në të ka qenë në kurmë në bukurisë njërëzora, mirë po është spërur me këtë ndjenë, po po vëqë, së është. Andaj, kur kërfuzohë të bukurirëa, s'jelë në venë që ta bën jetën e mirë, a bën jetën e shëmtuarë, po e bënit një ngarkuar, me depresione, me strese, me trauma, dhe se njështja kanë uqë bukurisë. Për ndaj, për shambull, saj shumë që të ndështë profilive të ndëshme, që njështjë kanë model për bukuri, ndaj, kanë ndëshimë më udokë që i shdokën e ta, kanë ndëshimë me folqë si kursa ta, më pasë si kursa ta, gëse më ndështë atjo bukuria, ndërsa të ndërrua lëzër statisti, ato hullëmtimet, tanjerë që i njëj nga afër tregojnë se të tillet që sot janë model i bukuris fatkeqësisht nga brendia janë model i shëmtueshmërisë, i depresionit e e e zgënimëve të hatash me të vëllaja si pasojë e kësaj bukurie formal në aspektin e jashtëm. Bukuria është përbërës i rëndësishëm jetës së mirë, por kur kuptohet drejt, në kur përdoret drejt, por jo bukuria e zhveshjes, e lakuricisë, jo bukuria e e e e formalitete vetë jashtme, por bukuria reale edhe të jashtme po kërkohet nga besimtari, por zbashkë me të brendshmen. Allahu xhallahu ta thot në Kur'an: Ya ja, bani Adama, khuduz zinatukum inda kulli masjid. O ju chikni, o bita ademi, të gjithë ju, kur dëni mesxhut te xhallahu xhallahu. Khuduz zinatukum, zbukorano ghi sha'no madje te ndërozë. Edh aspekt jashtë Të zbukurojë gruaja për burrin e saj, edhe burri zbukurohet për gruan e tij. Kjo bukurie dhe kjo përpjekje për të bërë i bukur, jap jetmirë, po dyshim, është e kërkuar. Prandaj Ibn Abbasi si ka thënë radhiyallahu, kam dëshirë të dukem i bukur, i rregulluar për gruan time, ashtu sikur që kam dëshirë ajo të duket e bukur për mua, nëse kësht përbëhet një jetë së lumtë. Nuk pa si më dal gjithçish. Prandaj edhe pejgamberi ka kërkuar që njeriu natkoh ku ska padëshim u lemru. Për shembull, kanë dalur me or befas të spinaotën. Njerëz, për shembull, kamoj të marr shtë një të notos. E, e flaj dikun, hajde në sabato. Ashtu që për sheh një arti ka një dilemë, ka mundsi me jetë grun të parregullu me në form këtë çfare dhe me me në zaban ndoshta diçka që nesër ndoshta mund me një llos jetë në bashkaturë. Kaq i ka kushtuar vëmendje bukurisë, mirë, por kur është për bollat që duhet, kur është mbranda mureve që duhet, kur është me arsye dhe motive fiznike e kësaj rrugë andej s'thamë nuk ka shkundur bukurisë formale. Po, por gjithmonë dukerut atë esenciale, atë reale, me ato përbërësit që i se ka më herët. Prandaj bukuria është nga përbërësit e rëndësishëm të jetës së mirë. Kur atëherë kur kuptohet, kur kuptohet si duhet. Prandaj ndër vaz bukuria është pavësia njerëz që nga çdo pamje më nxirin më të mirën. Nga çdo fjalë më e marr më të mirën. Çi kjo bukuria kur ne dy komunikojmë Edhe bukuria e komunikimit të është kur un përkundër mundësisë me të keq kuptu, ka mfuçime të mirë kuptu. Edhe opërparsi mirëkuptimit. E çka është e bukur e komunikimit? Çka është e bukur e komunikimit? Kur në çdo situat edhe në sprova, un e shoh atë më të mirën, e shoh atë ndërtësimin, nuk shikoj në pjesën e pak, shikoj mbetutja, se edhe në këtë sprov ka diçka të bukur. Prandaj edhe në sprova është e shatë bukur, e çka bunit në mirë. Sikur se kemi cikë si edhe ndër të kaluara. Në shpellë pejgamberi alayhis sallam i rrethuar nga gjithë anët dhe me armiq të koka e tij shikonte nat bukurën e gjithë kësaj inna llaha maana ma, ma bukuria kësaj është se Allah është me ne pse nuk nuk nuk nuk, nuk lejoim natën ta shmton bukurinë e mbështetjes në Allahun fakti që dikush ka armëra na, me naqë shtretuava ande shikoi ka, ka shikun atën e bukur aq ka mund me shikuar te komtë tyre si kuzej mu bëkri po aq ka mund me shikuar pasojë me po më nzon këta na na mysit më svet Kjo është anë e shëmtu me, me bëmë në gjitha këto anë të shikimit që një losin që shëmtojnë, i ka anashkalu pe i ka mërësëm, ka shikun atë anë e bukur, inë Allah e maëna, sa është e bukur, Allah është me neve, e po, kjo është e këndshme, vë Allah nuk ka të lashe së provën këtë botë që ta idhëtan jetën, kur tjetën me bukurinë e asaj që Allah është me ty, por a e është me ty, kur tjetë me te ait përgjigjet kur ti përgjigjesh dhe kjo është bukuria e komunikimit tonë me Allahu xhallahu xhallaxira luf. Prandaj të ndër vëllazër Allahu xhallahu na ka mësuar që edhe në situata ndoshta kur dukën jo të bukura edhe atë më bon më, njën më dë Parmana, kur të bukur. Për mëna kur kurresht e Mekës e trajtonin keq pejgamberin çfarë thonte Allahu xhallahu wana? "Wa hujurhum hajran jameela." Praktisë praktisia të bukur, të mirë që është dua ta bësh. Si të vëllai në musliman e praktikni musliman për aq të caktuar me vrasje, me arrogancë as për sa afër me çu'shallahu ka thonë me të drejtëu mushrik i dhjetërtë mëkesa. Hajran jamilah, fasbir sabran jamilah. Edhe sabri me kon i bukur. Madje, niyet bashurtor Allahu thot, nëse s'keni gjet as se si gjutë përbashkët, lejet edhe ndarja e bukur. O serrihuhuna sarahan jamilah. Edhe lshoni, lëshim amadinitas të bukur. Lejet edhe kjo e bukur. Pse është si vjen për a shëmtuar, thon. Prandaj ka thënë një nga dietarët më tepër po përfundoi ka thon në kaluaran, do kjo është një moto e jona për një jetë bukur, një jetë mirë, nëse na e kupton bukurin. Ka thon bohu i bukur dhe pastaj çdo gjë rreth te bëhet e bukur. Apo ti bëhu i bukur, do të kuptojë bukurin. Nëse e kupton bukurin me këtë kuptim, gjithçka ka mëkun e bukur. <coughs> zë njëri e ka fatkeci shëmptimi nga mbrana gjithë shke e bukur nuk do tjetë e til nga sa e shikon nga brendia ti ju nga e jashtë me ti andaj e vërteta bamirësia dhe bukuria me këto kuptime janë përbërësit kryesor të jetës e mirë qësë na i kuptojmë si duhet nga se kështu na kam suhu kriuos i kësaj jetë, dhuruesi i bukurisë, dhuruesi i mirësisë, dhuruesi i lumturisë, dhuruesi i jetës së mirë. Allah na mëson që të kemi jetën këtë dunja. Allah na mëson që me dvërtet, të vërtetë, të vërtetën ta kemi gjithmonë pranë. Ndërsa ne të jemi gjithmonë pranë të tjerëve duke u bërë mirë, dhe gjithçka që është pranëve të jetë e bukur. Ta shohim bukur nga se Allahu xhallahu ole ka krijuar të bukur, e ashi që Allah ka krijuar, nuk ka mundsi të jetë pos pos e bukur. Allahu iksh përbleft me kaj që përdofond, Allahu nëtë të kohënë harër mira, wa sallama la Muhammedin, wa ala a'li, wa, wa sallama të sejmën kahirë.